Psalm. Pribeag în șes în munte și pe apă, nu știu să fug din mare locol. Pe cât înainte, locul mi-a mai gol, pe atât hotarul lui mi mai aproape. Piscul sfârșește în punctul unde începe. Marea mă închide, lutul m-a oprit, am alergat și în drum m-am răzvrătit și n-am scăpat din zarea marei stepe. Sunt prins din patru laturi deodată Și cât m-aș măguli biruitor Cunosc ce și anume unde dor Și suferința mea necăutată Din viteji și biruinți trecute Am câștigat puterea ce-a rămas Nu mai străbat destinul meu la pas Ce furtunos de acum și iute Nu, nu luam în seamă cântecele grele Cu care turburi liniștea de-apoi Sunt leacuri vechi pentru dureri mai noi, și cântă moartea în trâmbițele mele.